Clevetitorul și șarpele Degeaba s-a zvonit că nu e întâietate, cinstită în iad și nici deloc dreptate. O să vedem îndată că săracii nu iartă strâmbătatea, nici chiar dracii. S-a întâmplat odată într-un alai din iad, cam prin aprilie sau mai, clevetitor și șarpe dintr-un salt să vrea ieși înaintea celuilalt și s-a escat gâlceavă în cele zise și un tărăboi cum nu se pomenise. Care de care mai lăudăros își lăuda o travă și colțul veninos? Jignit a nu fi în alai întâiul, el, șarpele, i-ar fi mășcat călcâiul doșmanului, și asta făcu ca din grămadă clevătitorul să rămâie în coadă. Dar Belzebut îi în dreptul lor și, apărându-l pe clevetitor, îi zise șarpelui, Pe tine te prețuiesc cum se cuvine. Ai un venin minune mare, pe cine înghimpi dă ochii peste cap și moare. Dar tu înțepi doar din apropiere, nu ai a clevetirii năstrușnică putere." Cleveditorul bate în depărtare și streajă gura lui nici grăniți n-are. Te ajunge peste mări și țări și munți, tu poți fugi, dar nu poți să-l Așa că el e mai primejdios. ia locul tău, tărăște te pe jos. El are drept la locul dinainte. Hai, înțelege șarpe, fii cu minte. De atunci, în iad, din punctul de vedere curat, clevetitorul are precădere.